Ik ben niet zo goed als ik de mensen die in ik mengi een habari, ik in Tanzania ben en in Tanzania Tanzania awa Tanzania in Na raya wa Burundi wanatakiwa kujilinda na moto, Kisa ni vitu vje uhai, ambajo ni vjanzo vje maisha bora. Kwa kuviteke teza ni sawa, sawa na kuvinyi mahaki. Mengi katika ukurasawa wa tarifa ya habari utajuzwa. Mimi ni Omer Nduwayo, eli kadogo elika dogo tambo mitambo, nasi Habari Kamili. Wakimbizi wa Burundi wanaosimamishwa na police in Tanzania. Huwa hawazingati sheria za wakimbizi. Nita mko la barozi wa Tanzania inchin Burundi, barozi Juli Elbariki Mareko, anajulisha hayo baada ya wakimbizi wa Burundi waleokimbilia katika kambi za Tanzania kulalamika wakisema kuwa polisi huwasimamisha usiku na kuwapeleka mahali kuseko julikana. Anajulisha pia kuwa shuguli za kuregesha wakimbizi zimeendelezwa mwezu wa Julai mumsikilize mchakato ulikuwa umesitishwa ili zoezi la uchaguzi kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kuna wananchi wa ambao wanahusika na zoezi hilo la urudishaji wa wakimbizi wanahitaji muda wa kupiga kura kwa hiyo tukasitisha mpaka uchaguzi ndio zoezi liendelee tena kwa mchakato huo wa kurejesha wakimbizi sasa yari makundi mawili yarejea moja lirejea tarehe 7 lingine tarehe 13 ilikuwa linatarajiwa kurejea tarehe 14 nina uhakika limesharejea pia na kwa sasa, kuna badi wa wakimbizi ambao wanasota kidore. Asikari polisi nchini Tanzania kuwa wanazorotesha usalama wao. Habari hizo ni zao kweli. Ah, habari hizo si zao kweli. Ninachuelewa ni kwamba wakimbizi wanapo kuwa Tanzania wanapaswa kufuata sheria, taratibu na kanuni zizoekwa. Swala la kukamatwa hutokea pale wamekuenda kinyumen au hawakuti sheria au kanuni na taratibu hizo. Wanapo kiuka hayo huchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Ikiwemo athabu za vifungo au fine. Jeshi la polisi kamwe hali usiki kutoweka, au kwa kimbizi yao kutumia mbinu za kuwakamata kwa kuwafunga vitamba usoni kama ambavo ilielezo nabathi ya kimbizi ambao walihojiwa uko nyuma. Kitendo chochotecha kuwakamata wa halifu ambao ni wa kimbizi kinafanya ukamujibu wa sheria na kwa kufuata taratibu zinazo na kwa kuzingatia haki za binadamu. Namana wali wanao sema kuwana kamatu wa majira usiku ni habari potofu. Ni habari potofu siyo kweli kabisi. Alikuwa habalozi juli Elbariki mareko kwenye makia muenze tushoma riviane ngenda ukurasa Da Zabin Adam, Terence Mushano, Makam wa asasi Asse Genocide, na Kiongozi wa Chama Sobjea, Yuhuru Tangujioni ya Jumatano hii. Alisimamishwa na polisi juma ya kumi julai, alipokuwa akifanya kipindi na wanahabari wajarida iwachu kuhusu shogli za kamisheni ya ukweli na maridhiano 7R kwa ufupi. Alikuwa akifungiwa katika mahabuso ya polisi ya mahakamani kwa tohma za kuyumbisha mpango wa uma, mashirika ya nayewania haki Zabin Adam ya kitaifa kama vile ya kimataifa ya kupokea vema ukombozi huo. Miti zaidi ya milioni moja na mia sita ndiyo miti iliopandwa katika mkowa mzima wa changuzo na mingi katia miti hiyo ilipandwa kipindi cha mradi wa serikali ewe burundu rambaye. Wakati ambapo uchomaji mashamba misitu na mapori umekua mazoea kwa raia wa changuzo kiongozi wa mazingira kilimu na ufugaji mkowa ni humo anawataka raia kulinda mazingira ili kumiliki vizuri chemche. Za magi, mbali na hayo aongeza kiongozi huyo kuwa istoshe mtu anapolinda mazingira huwa analinda pia vitu vyote vya nyeuhai. Katika harakati za kuzuhia uhalifu wa kuchoma misitu kutatayarishwa walinzi wa miti na atakaekamatwa akithubutu kuchoma miti atadhibiwa habari hii ya Raymond Mudende inasomwa studioni na Romwald niyo ya bifuze. Hatua ya kuchunga miti zaidi ya milioni sita iliyo panu wa mukowani changuzo ambapo miche mingi ilipandikizwa katika muladi ewe urundi ulambaye kwenye kijiji vdi ngona ilichukuliwa na viongozi tawala kwa madhumoni ya kulinda mazingira na moto wa kiangazi. Kuringana na melekiyade na ondeleye kiongozi wa idara ya mazingira kirimo na ufugaji mukowani changuzo pembeni na kulinda miti Hatua nyingine zitachukuliwa ikiwa ni pamoja na kuchimba mifereji, kupiga marufuku kuchoma moto katika mashamba. Aidha kiongozi huyo anatahadharisha yeyote yule Atakaye kamat kwa akichoma misitu au katika mashamba kuwa atathibiwa kwa mjibu wa shiria. Buwana na hondereye anareza kwamba kulinda miti thidi ya moto ningia ya uhifathi wa viumbe hai na vjanzo vjamagi. Hali na ayo kupatikana kwa magi mengi. Mwaka kesho wanataragia kuzidisha marane michi ya miti itakayo pandwa ukilinganisha na miti ilio pandikizu mwaka jana. Alikuwa ni Romwaad niyo ya bivu za Daima katika ukurasahu wa mazingira raya wa Burundi wanatakiwa kujilinda na moto unauteketeza mazingira kipindi cha chaji wakali kisa vitu vya nye uhai ni vyanzo vya maisha bora. Nitamuko la Prosperibazombanza makamu wa raisu wa Burundi aliwakilisha raisi kwenye maadhimisho ya siku kuu ya mazingira na kupambana na jangwa siku inayosharehekewa tarehe kumina saba juni kila mwaka. Prosperibazombanza anasema kuwa miwezi. Miradmingi iliandaliwa ili kufanikisha operation Nzima. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Tugeuke ukurasa wa afya Tabia ya kusalimiana Kwa kukumbatiana ama kwa kugusana Mikononi inaendelea Kujithihirisha katika Matarafa ya songa na rutovu Ya mkua wa bururi Hata kama raia wa tarafa hizo Wasema kujua kuwa kufanya hivyo Kuna chochia usambazaji wa virusi Vya corona Baadhi ya raia wanaoarifu Hayo wanasema kuwa vigumu Kwa chana na salamu hizo Za utamaduni Ila wanabaini hal hiyo kui pole pole utawala na mawakala wa afya tarafani hapo wanashauri watawaliwa kuweka mbele afya kuliko utamaduni na katika ukurasa wa biashara mpenzi musikilizaji, biashara zinazofanyika barabarani, zinaendelea kufanyika katika mabarabara ya jiji, wafanya biyashara wanaoendesha kazi hizo hawakatai kukatazwa kufanya biashara sehemu hizo ila wasema kuwa wateja upatikana kwa wingi mahala hapo. Nyongoni muamatatizo ya nayo wa sibu wafanya biyashara hao ni kufungwa ama biyashara zao kutawanywa na walinda usala. Mama Charles Makoto ametembelea kanda ya soko ya zamani mjini Bujumbura anatuletea zaidi. Usalio konao wao bifaata, wao tubariza tunaze barabika. Simba bisabwa, ari kitu kisabwa. Aliye na mtoto mgongoni, ungo wenye karanga na biskuti mikononi akiwa nauza, tunakutana naye sehemu za chini ya soko kwenye kituo chabasi basi zinazosafirisha abiria kwenda kusini mwa Wachukuzi wabiashara kama hizo, upatika kando ya soko ya zamani na siyo yepeke yake chakula kinachowundo na mboga za majani, samaki na katharika kuchuhuzwa sehemu za kaskazini za soko hio karibu ya kijisoko kidogo kilicho pewa jina la greniedi burundi kwenye mabarabara ya liobatizwa misio na amitie kunaonekana wa uzagi wanguo na bavi ya bidaa. Zadukani hao wanakiri kujua sheria kwamba ni marufuku kuchuzia barabarani ila wanasema kuwa barabarani ndiko kwenye fedha kama alivyo tujulisha mamahumoja kwa Anaifanya biashara ya karanga, mwanamuke mwengine tumezungu muza. Anasema kuwa hata kama biyashara hizi za barabarani ni marufuku, wakazi wajiji la bujumbura hawawezi kupata ngambo nyingine za kuhemelea kilaisi kufungwa na kutawanywa biashara, biyashara. Vinajofanyo anaporisi ni miongoni mwomato keo ya kazi za wafanya biyashara wa barabarani kama alivyo tuambia muzaji mmoja, waprachishi ambaye hasiti kusema kuwa anajua kuwa anafanya biashara hiyo kinyume ya sheria wafanyabiashara wote tuliozungumza nao wanaomba kupewa fasi mjinikati kati ili waweze kuendesha vizuri biashara zao na kwa usalama bila kusahau kulipa kodi serikalini Charles Makoto shukran tugeukie upande wa elimu Mtihani unaoruhusu wa wa shule za sekondari kuingia chooni unapangwa kufanyika tangu tarehe 27 mwezi huu hadi 31 kwenye shule zote zilizo chaguliwa nchini. Tangazo la wizara ya elimu lilo tolewa jana linamutaka ya yote alienatatiso kuulizia swali lake katika uongozo elimu kimkoa. Katika michezo baadhi ya watu wenye ulemavu wa itaka serikali kuwaunga mkono kwa kuwasaidia baadhi ya vitu vili vyo mahitaji yao kama vile viwanja vya michezo vina vigezo na masharti. Ni maoni ya Ejene Ndua Yezu kiongozi wangazi ya kitaifa wa shirika la michezo ya wale maavu diana jumatano kipindi Ezekiel Nibigira waziri wa michezo alipozuru taasiesi mbali, mbali anazotawala anazo tawala. Tumusikilize anakalimaniwa na muenzetu Ezekiel Ndekumunayo. Tulikuwa tuzoei waziri kuzulu watu wenye michezo na wale mavu, na hili linatetea shau kukubwa ya waziri kuhunga mkono mchezo na tunaripokea kwa moyo mkunjufu. Matatizo triyo zungumuza ya nausu tendaji kazi wa timu ya taifa kwa sababu hadi sasa timu haina pesa, binafsi za maandalizi pesa inayotumia, uzitafuta hapa na pale. Kwa hiyo, tunaitaka uizala kuhunga mkono hii timu yetu. Hasa, unruaji mutia kwani sheria mutia inayohusu mchezo, inashiria namna timu hii, inapaswa kukubwa kuongozwa kama inavyo ongozwa seno ni kwamba timu hii inapaswa kuwa na shirikisho itakarogalimu pesa nyingi kuna pia undaji wa mchezo kitaifa na unagalimu pesa nyingi wakati ambapo hatuna mchezo hiyo inatusaidia kuchagua wanaleadha mbalimbali mbali wanawakilisha wale mavu katika mchezo ya kimataifa kingine ni viwanja kuna kazi nyingi zinazo hitajika ili wanja huu munapotukuti tawezekwe ile wachezaji wasikutwe najua au mvua isihangaishe msimu wa mvua hapa kunachezewa mchezo ya sitting volleyball ila na goal ball mchezo wa vipofu utachezwa hapa hapa kwa hiyo tunahitaji wachezaji waongezeke kuhusu umeme na maji Tunaimani imani yatafanywa kazi kwa mucikirije bimwe bimwe bikiye hapa mpenze msikilizaji Ninatamatisha taarifa hii ya habari. Nikushukuru kwa kunitega sikio zangu. Shukrani za dhati ni kwa Elika Dogo kuniwezesha kuniunganisha nae kimitambo. Kwa niaba ya Romwald ni ya bivuze msimamizi wa matangazo haya niite Omer hadi gioni.